Обнова, обновление, обновители, обновителни. На 3 май 1926 г. беше втория ден на Велик ден и направихме екскурзия до Витуша. Учителя всякога ни извеждаше на Витоша през втория ден на Велик ден. Пристигнахме на Елшадай и първо направихме молитва. След това изпълнихме следните гимнастически упражнения. Седнахме на тревата в кръг около учителя, с крака, прострени напред. Първо. Ръцете, изнесени хоризонтално напред. След това те се поставят с върховете на пръстите върху пръстите на краката. После ръцете се движат от страни на тялото и нагоре до над главата. Следва тяхното връщане към пръстите на краката. Това упражнение се повтаря няколко пъти. Второ. Ръцете изнесени хоризонтално напред. След това се поставят върху коленете. После ръцете се движат от страни на тялото и нагоре до над главата. Следва тяхното връщане към коленете. Това упражнение се повтаря няколко пъти. Трето. Двете ръце се поставят върху слънчевия възел. Съсредоточаване в енергията, а след това ръцете се поставят отзад на кръста като също е необходимо специално съсредоточаване. Четвърто. Едната ръка се поставя на слънчевия възел, а другата на гърлото. След това се разменят ръцете. Пето. Поставете двете си ръце върху слепите очи. 6. Едната ръка се поставя върху коляното, а другата – върху гърдите на отсрещната страна. След това ръцете се поставят обратно. Тези упражнения са за развиване на чакрите. При сърцето, гръкляна, слънчевия възел и третото око. Те трябва да се правят точно, без погрешки. Чакрите трябва да се хранят и да се развиват с известни енергии. Понякой път върху тези органи се натрупват отрицателни енергии. Вие всички сте усещали при очи една тежест или че паметта ви е обременена. Тогава направете тези упражнения и вижте дали можете да снемете тази натрупана енергия надолу, понеже тя е по-нисша и трябва да слезе към стомаха и оттам да се прати през краката и пръстите навън. Когато космите станат много дебели, тогава изпращаме повече енергия и задържаме по-малко. Хора с дебели косми са груби. Защо? Защото са съвсем бедни на енергия. Когато космите са тънки, те спестяват тази енергия. Космите трябва да бъдат и гладки, за да може да се препраща енергията. Тези упражнения са като молитва за облагородяване на енергиите. В това състояние, в което се намирате, без такива упражнения не бихте могли да се развиете. Във всички школи се е отдавало важно значение на положението, което се заема при молитва. Индусите практикуват те нареченото индуско сядане. Двата крака един под друг. При такова положение на краката ръцете могат да опират земята, или да се поставят върху колената. Или пък, дясната ръка се поставя на главата отстрани, а лявата ръка се полага върху коляното. А после те може да се разменят. При всяко положение имаме различни резултати. Това е цяла наука. Колената с положителна енергия свързана с природата. Когато поставиш ръката, от дясната страна на главата, а лявата ръка върху коляното образува се цял кръг. Индуското сядане не е кръстосване. Краката се поставят не кръстосани, а успоредни. Левият крак е въгъл под коляното на десния крак, а петата на десния крак е под пищяла на левия и обратно. Това не е турски начин на сядане. Ако ги кръстосаме, ще имаме лоши резултати. А при правилен начин на сядане, ще настъпи в нас мир. Когато имаш лоши желания или безпокойства, при такова доско сядане ще навлезе мир. Когато поставяш ръцете си, по един от горните начини ще се успокоиш и ще можеш да възприемаш това, което ти телеграфират от невидимия свят. Хубаво е първо да опреш с ръце земята, след това да ги поставиш върху колената, а после ще слушаш. Но няма да се влияеш от похвалите, които могат да ти прошепнат от невидимия свят. Какво влияние има колениченето? Като гимнастическо упражнение сядането на колене е добро. Но не и за религиозно упражнение. Това е изкривяване на едно учение, защото земята е положителна, колената също и когато дойде положително с положително, те ще се отблъснат. Тези, които се молят на колене, не са прави. Упражнение за обнова Това упражнение да се прави в такъв слънчев ден като днешния. Легнете на земята по гръб с двете ръце под главата. Главата е насочена на север. При това дясната ръка е отдолу. А над нея се полага лявата. Дланите на двете ръце са обърнати към главата, а гърбът на дясната ръка се допира до тревата. При такова упражнение човек се обновява. Ще лежите, докато прочетете от 1 до 72. И след това ще станете. 72. Това е мярката. Така човек може да приеме запас от много магнетизъм. Толкова много, че може да помага на другите. В града всеки един от вас се тревожи от много неща и губи сили. Вследствие на изтеглянето на такива сили от човека се явява неврастенията. Това упражнение не бива да се прави там, където са стъпвали много хора, тъй като там има много електричество и не е чисто влиянието. Това упражнение може да се направи в стаята, но на леглото, а не на пода. Малкото, което запомните, упражнявайте го и то ще ви принесе полза. Упражнявайте се сутрин, на обед или вечер. Тези упражнения ще ги пазите за вас. Те съставляват една наука, и ако ги погрешите, ще затворите ключа. Най-първо опитайте вие тези неща, а щом забогатеете, тогава давайте на всички. Но преди това чакайте, докато потечете като една чешма. Щом природата не направи са причастни на своите блага, тогава можем да даваме. Това са нейни подаръци. Могат да се прилагат. Ще ви дам едно упражнение за обливане с цветовете. Получете седемте различни цвята чрез призма. Концентрирайте се над червения цвят. След това мислено си представете, че се обливате с него. Това направете в понеделник три пъти. Сутрин, на обед и вечер. След това направете същото във вторник, с протокаления цвят, и така нататък до неделя включително.